75 urte betetzen dira Jose Antonio Agirre lehendakaria Europa okupatuan zehar Iesi Berlinen egontzela. Hortaurren honenkarietara Berlingo euskal etxeak ekimen eta aktibitate ugari antolatu ditu. Ekitaldiak hiru esparruetan banatzen dira: Agirre lehendakariaren idatzien itzulpena, alderdi akademikoa eta esparru artistikoa. Ekimen hau gain azkain, ostegun ontan, Kirmen, Uribe eta Mikel urtangarinek zaldiak eta beren itzalak poesia eta kantu eman aldia eskeneko dute. Unai lauzirika Berlingo Euskaletxeko proiektuen arduraduna. Erabak ikenduena zen, aurre dago egitea zerbait, egual efemeride o sea, urte-urren seinalatua denean, eta aurreterako propio materiela sortzea. Ekitaliak, baina nire gu du materiela sortu zen, ekitaliak egun batean antalatzen dira eta... Pff da tornada eta orkerratzen da. Baina materiala sortzen baldin badugu mapa bat erakutsiz, agirren agirre non edo bere testuak beretestuak itzultzen baditu alemanera, hori orkerratuko da beti. Eta orduan hasi ginen proiektu horrek 2013an pizka zerri borratzen, 2014an heldu genion kurdazkenean ja gogor, ia zeon ginen, eh, bueno, ni eta 1000.000 erriandalazena ta gero lantaldea beste laguntza jakin osatu dut. Azi ginen lekuak eta izten, eta agendak eta artistei eta izlariei agendak izten, eta aurten jazkenengo hilabetetan gabeoia. Jotazu, lantaletxiki bat, ingo nivel historialariak egin ditu itzulpen batzuk, eta mapako testuak, Kristina e, Paz Taizarek egin ditu beste itzulpen batzuk, eta gero euskaletxeko ba, jende gutxi bat mobilizatu gara, gaur produkzio eta teknika kontuak eramateko. Zaten azkenean lau egunean zehar eh, saspitokitan, saspitokitan ekitaldea kantolatu ditugu. Gero, ekainaren batean eh, lekuartuko du Jungult Unibertsitatean Etxepar Institua kantolatutako eh, kongresuak. Etxepareren kongresuoneka hiru egoitza bezbarizan egin goren kongresua da, kongreso naziorteko bat, eta reno nazi zen maiatzean, eh, Berlinen izango da ekainaren batean eta New Yorken mukatuko da ekainaren bederatzean. Eta hor, joan eh, boltean, egun eh, guztian zehar, eh, zazpiz dadi ingur egongo dira, eta hor lehal handuko dute ezagirre bera, baizik eta herbesteko euskal jorlaritzak gara jarrotan egin zuen lana, eta pixka sakondu gai horretan, eta baita alemenen ezagutu ere eman. Horri zango da guna, kainak batea, eta hurrengo egunea kainak bila, hor euskaletxak antolatutako ekietaldiak eta konkurruzak daude, eta hor alderdi kulturala landuko da dugu e bian goizean goizasten garaia ja, Marijola Ziriaga da eh e, literatura eta literaturak jak nola irrelatu duen euskal e, herbestea eta gerra sigila gero Kirmen Uribek eta Daniela Bizkerek itzengo dute Kirmen Uriberen lanari buruz eta bere ask, prestatzen edo ateratzen dagoen azken nobelari buruz Gero Benjaminnalek landuko du eh, Gernikoko bombardzaketa, baina figura politiko gisa, ez bakarrik figura artistiko modura. Landuko du nola arte desberdinek, diziplina desberdinek, ba sinema edo literatura edo pintura, nola landuten Gernika eta nola bihurtu den 20 harren mendeko ikonorik hondinetariko bat. Honekin batera ekitaldi, mapa itzulpen eta zalpen guztiak euskaraz, alemanez eta gazteleraz eskainiko dituzte. Informazio gehiago jo UB bikoitza hiru aldiz agirre Berlin.es